Як же ми купили б того цуцика, як, на її думку, ми могли б таке втнути? У нас же Анжеліка. Мама що не розуміє, що цуцик може жерти нашу морську свиню? От ти маєш. Напевно, після цього жодної людини не виникне сумніву, хто чий син і хто чия мама. Дивіна та й годі. «Ти коли будеш вдома?» «Пізніше». Ось так я поговорила з рудим, а мені ж дуже кортіло в нього щось поспитати. Еріка зайшла до мене в кімнату. «Це твоя іграшка, такий величезний тигр у кімнаті, де мене оселили?» «Моя, зізнаюся я, що таке?» Нічого, просто він збирається подряпати мені обличчя. Він сидить і вичікує, коли я засну, щоб накинутись на мене і подряпати обличчя. Тому краще його десь подіти. Я не чар? Я не чар хоче подряпати твоє обличчя? Може, я не чар, я не знаю, як його звуть. Нас не представили одне одному. Хоча, якби він дізнався моє ім'я, це для нього нічого не змінило б. Він же хижак. Йому байдуже, як саме звати його жертву? Еріка, Іванко, Спіноза чи ще якось? Навіщо йому перейматися такими дрібницями, дізнаватись, як кого звуть, якщо його хвилює лише нагода когось задерти? Це ж марнування часу. В нього... Терпець урветься стільки чекати. Відбувати всі не непотрібні церемонії знайомства. Ми ж не в Японії живемо, де знайомство є обов'язковим, як чайні церемонії. Такий собі атрибут східної культури. Вони там, на сході, усі такі ввічливі, що інколи, здається, начебто з тебе знущаються. Ні, твоєму тигру, незалежно від того, де його зроблено, достатньо часу лише для того, щоб приготуватися, стрибнути і поласувати мною. Інколи Еріка мене лякає, як оце зараз. Еріко, ти дуже здивуєшся, але я не чар іграшка. Розумієш? Звісно, що розумію, я ж не хвора на голову. Але бачила б ти, як він дивиться на мене, як стежить своїми схожими на листя вироби з зеленими очима. Мені варто на хвилину забаритися, відволіктися, втратити пильність, як він відразу скористається цим. Роздаре моє обличчя. Він іграшка? Звичайна іграшка, наполягаю я. Еріка налаштована по войовничому Прибери його десь. Це єдине, що я прошу. Я ж не кажу, щоб його вигнали. Я не люблю, коли тварин випихають за двері. Хай собі живе, але в іншій кімнаті. Хто їх знає, цих іграшок, що у них коїться в голові? Вони ж мовчазні. Вони відмовляються входити в контакт. Вони не люблять балачок тому що найчастіше спілкуються з дітьми, а діти занадто балакучі. Краще нам пожити нарізно. Я маю на увазі цього твого Яничара і себе. Я обіцяю Еріці забрати Яничара, йду до кімнати, гладжу його по голові, тепер він буде жити у мене. Мабуть, Еріка вже спить. Я на самоті сиджу в кухні, п'ю чай. Мені трохи сумно. В руках я гойдаю венеційську ляльку, яку зняла зі стіни. Я звикаю до Еріки, однак мене не полишає думка, що вона може піти. Одного дня вона може покинути мене, покинути мій дім, покинути Рудого. Мені здається, що Рудому, незважаючи на його показову агресивність, подобається Еріка.